А гетьман уже тоді з усього, видно, не зволікатиме. Коли вже з Наперським ой довгенько щось ване не йде тобі мира, перепинила бугуна баба Юга. Так чого доброго і борщ прохана, а й справді. А казав, що зараз же з хлопцями прийде. Помовчали. Дід Андрій позіхнув, баба Юга пішла до печі. Оксана сіла на ослінчику і замислилася. Може б. «Збігати до Немири?» – сказав богун. Максим підвівся і хотів був іти за Немирою, але сьомить на дворі виразно почулися чиїсь кроки. «А, хтось біжить?» – зауважив богун. «Немир втене. Справді таки, питаються Лютий, але це не хлопці. Хтось один!» – грюкнули двері і у хату вскочив Немира. Він не здоровкався, не казав нічого, тільки важко відсапував. Зразу ж помітно було, що трапилося щось незвичайне. Чи на вовкулака за тобою осело не гнався? пожартував богун, але в голосі його всі відчули тривогу. Ляхів красному, нечай забитий, тихо сказав Немира. Що? Що? Та ти збожеволю? скрикнув богун. Тільки що прибіг сотник Шпаченко. Красне горить. Ляхів кілька тисяч. Нечай. стривай, стривай. Він сам бачив, що Нечає забито. Ні, не сам. Але, напевне, тут зрада якась. Нечай порозставляв чати. Гадав безпечно. Гуляв у куми на заговини. А вони? то, може, Шпаченко сам гуляв десь у куми? Може сп'яний хоче й верве? Ми ж з Нечаєм умовлялися. Та знаю, що умовлялися, просера. Не встарігся Нечай. Якби гетьман... Ридання здавило богунові горло. Він хотів себе перемогти, але не зміг. І тихо заплакав. Тиша в хаті стояла мертва. «Де він, той сотник?» – раптом скрикнув богун. «Семене, коня!» «Чекай, що ти хочеш робити?» – заступив йому дорогу Немира. «Що? Бити ляхів! Де той сотник?» «Слухай, у краснім сам Каліновський!» Ляхи вдарять на вінницю з бара. Коня Семене. Не слухай його. Ех, і пам'ятатимуть же ляхи не чая, крикнув богун і вибіг з хати. Тої ж ночі чотири козацьких сотні на чолі з богуном вирушили на красне. Немира з невеличкою залогою залишився у вінниці. До всіх ситиних сіл Кальницького полку. Відряджено відстунів з наказом негайно ж усім козакам вирушати до Вінниці. Полетіли гінці й на Умань до полковника Глуха, і до гетьмана в Чигирин. Немира, схвильований звісткою про смерть Нечая, не менше, ніж сам Богун, ходив по замку, темний як ніч. «Ех, негаразд учинив полковник! Чого доброго йому те буде, що й Нечаєві! А нам тут...» У Вінниці без нього теж пропадати. Захі ж не на жарт війну починають. Ех, негаразд. Негаразд учинив полковник. Богунові самому хвилинами здавалося, що не можна розбивати козацькі сили, не довідавшися про становище ворога. Але гостре бажання помститися за нечая взяло верх над усіма міркуваннями. Богун ніяк не міг собі уявити, що такий обачний і досвідчений полковник, як Нечай, не, не встерігся. Дав себе погромити і навіть сам наложив головою. Скільки ж разів вони умовлялися стежити за кожним рухом, за кожним кроком ворога, і коли він ударить із переможними силами, неодмінно з'єднати полки під Вінницею. Чи може Нечай так само, як і я? Гадав, що вже пізно, що ось-ось мороз пересядеться, почнеться відлига і ляхи, не налажиться почати війну через бездоріжжя. Але пильнував же він, мусив вже пильнувати кордонів. Певно, зрада якась. «Уперед, уперед, хлопці!» – підбадьорював богун козаків, з тривогою помічаючи, що коні й люди померли і потомлені вкрай. край. «Вже недалечко! У красному добре погріємося!» Богун намірявся вдарити на поляків, коли вони ще стоятимуть у Красному, і зовсім не сподіватимуться нападу з боку Вінниці. Швидкий, несподіваний наскок, міг дати перемогу навіть над ворогам у 10 сильнішим. «Ех! І пам'ятатимуть женичая ляхи!» Знов і знов повторював сам собі Богун. Але несподіваний випадок одвернув його думки зовсім інший бік. Надвечір Передня чата підняла на дорозі козака з Мечаєвого полку. Бідолаха тікав із красного пішки. Сів край дороги спочити та так і заснув. Неодмінно замерз, якби не богунці. Це був Мечаєв сотник Степко. Він розповів жахливі подробиці. Польний гетьман Мартин Каліновський якимось підступом знищив Мечаєву сторожу край чорного лісу, на Бузі, у Воронківці. Нечай, нічого не знаючи про небезпеку, гуляв у Красному на заговинах. Гуляли, звичайно, і усі козаки, і добре понапивалися. Аж тут несподівано вдерлися до Красного передній полк Каліновського. Нечай вискочив на гвалт, усі, хто ще міг отборонятися, скупчилися коло нього. Але поляки вискочили з усіх боків, забили під Нечаєм коня, а потім поранили тяжко його самого. В той же час ворог підпалив місто і почав рубати міщан, не виключаючи жінок і дітей. Недобитки козацькі під проводом Криленка разом з частиною міщан зачинилися в замку. Сюди ж пощастили перенести і не чая, вже мертвого. Три дні відбувалися козаки, а на четвертий не здержали. Ворог вирубав усіх до ноги. Попа, що читав над мечаєм у церкві, спалили живого. Сотника Тростянського, Гавратінського, з походження шляхтича, розстріляли як зрадника. «Здається, один тільки я її утік», – закінчив своє оповідання Сотник Степко. Козаки вислухали мовчки. Думка, що ворог знущається над тілом улюбленого полковника, Оповідання Степка про потугу і жорстокість польського війська приголомшило всіх. «А скільки війська у Каліновського?» – поспитав Бугун. «Важко сказати. Кілька полків. Ще перед нападом ми значаєм рахували, що тисяч мало не десять», – відповів Степко. Богун узявся за голову. Нічого було й думати про напад на Красний з кількома сотнями. Треба було негайно вертатися до Вінниці, скупчити там усі сили і відборонятися, поки наспіє, від Хмельницького віціч. А чи наспія вона коли? Ех, не треба. Не треба було з самого початку звірятися на гетьмана й старшину. Гадав, протягнемо якось до весни. От тобі протягнули. Лянськоренський стоїть у бері, Каліновський діятиме з ним спільно. Ну що ж, раз мати родила, поміряємося. А ну, поклич мені сотника Гаврила, звернувся Богун до Приндяка. Сотник з'явився, побіжиш під Красне, з десятком охочих. Роздивайтеся, розпитаєте, він негайно ж назад. Я повертаюся до Вінниці. З Гавриком зголосилося йти мало не вся його сотня. Почали сперечатися, кому йти «Швидше! Годі вже там!» Крикнув Богун «У лідниці тепер усім роботи вистачить!» Гаврик вирушив До міста повернулися надвечір «Скільки прийшло сотень?» Було перше запитання Богунове до Немири «Сім Балабанівська, Рахнівська, Жорницька, Бабинська, Немирівська, Вороновицька Швидко впоралися «Ну, за два дні всі тут будуть А де стоять?» Більшість у місті, частина в замку. Покликати старшину. Може, в когось якась несправа? запитав Богун, коли всі зібралися. Що все гаразд, коні, зброя і припас усе в належному стані. Завтра зранку всі на роботу, сказав Богун. Насамперед монастир треба укріпити. Дещо ми вже дездалегів зробили, найголовніше тепер насипати вали. «Важко буде! Земля дуже промерзла!» – зауважив хтось несміливо. «Кому там важко? Міщами і чинці допоможуть!» «Огнище треба буде порозпалювати! Ось підемо зараз побачимо! Запаліть, смолоскипи!» Максим і Приндяк рушили вперед, освітлюючи богунові дорогу. Він їхав, розмовляючи з немирою. Трохи позаду сотники, мовчазні, засереджені. Суворі. У монастирі вже спали. Воротар, побачивши полковника старшиною, швидко відчинив важку оббиту залізом браму і хотів був побудити чинців. «Не треба», сказав богун. «Перекажи тільки отцеві ігумену, що буду в нього на ранок». Воротар мовчки вклонився. «Дивіться, панове товариство», сказав богун, «одворіт у напрямі до Богу». «Там, од річки», Валів і окопів майже не треба, ляхи звідти не насідатимуть, Чортового батька. Зате з інших боків, я гадаю, треба вали в два ряди. В три ряди зробимо, пане полковнику, обізвалися старшини. В три? Ну то ще краще.